Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Sama-sama kita mempelajari niat puasa sebulan pada bulan Ramadan Nawaitu Saumashahri Ramadhana kullihi lillahi ta'ala Maksudnya sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadhan kerana Allah taala niat puasa harian pada bulan Ramadhan nawaitu sawm hadin an ada'i fardhu syahri ramadana hazihi sanati Maksudnya, sahaja aku berpuasa pada esok hari disebabkan menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ulang sekali lagi. Niat puasa sebulan pada bulan Ramadan. Nawaitu sawma shahri Ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Niat puasa hariyan pada bulan Ramadan nawaitu sawmaka din an adai fardhi syahri ramadana hadhihi lillahi ta'ala maksudnya sahaja aku berpuasa pada esok hari disebabkan menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah taala Hello guys thank you for dropping by my YouTube channel Don't forget to click like drop comment share and subscribe to get more new video updates notification please click the bell See you again